32. Лютий 1905 року. Східний Лондон. Після того, як було висунуте звинувачення, справа почала жити власним життям. Закрутилися колеса правосуддя, газети надрукували свої історії, запанувало божевівля. Кожна сторінка із провокаційною інформацією ставала червоною ганчіркою для наляканої публіки, забезпечуючи тих, хто чекав, на можливість владнати справу кулаками, доказами і зачіпками. І в центрі цієї бурі стояв Ізраїль Фогель. Преса зображала його втіленням зла, власне приписувала йому кілька різних личин. Сучасного юди, Давида, що спокусився Вірсавією, навіть другого Джека Різника – звинувачуючи в наклепі та ритуальному вбивстві. Але підтримувати в людях обурення складно. Існує обмежена кількість способів, якими можна зробити з людини-монстра, і обмежена кількість днів до тієї миті, коли всім набридне і газети не будуть продаватися. А В авангарді цієї жодоби крові виступала газет, на перших шпальтах якої друкували реконструкції подій, розгнівані листи, навіть передовиця під заголовком свавілля євреїв у Східному Лондоні, яка починалась так. Євреї-іноземці будь-якої національності стають чумою і загрозою для бідних уродженців і стенду. Саме вони, більше за всіх інших разом узятих, винні в нещастях, які там відбуваються. Інспектор Гуч прочитав статтю і зневажливо кинув газету на стіл. «Цікаво», – завважив він, – «чому це бідних і нещасних завжди звинувачують у власних бідах? Ніби євреї, яких викинуло на наш берег, винні не лише в погробах, які проти них улаштовують, але й у тих злиднях, у яких живуть наші бідняки». Він махнув на мапу і стенду на стіні. «Покажіть мені найбезпечніші квартали», – попросив він. «Тут», – указав я на територію, що прилягає до Бріклейн, – «і тут, у районі Філдгейт-стріт». «Особливих проблем ми тут не маємо». Саме так, погодився він. Найбезпечніші райони на мапі – це вулиці, де мешкають переважно євреї. Правда в тому, що злочини і злидні в цьому місці не мають ніякого зв'язку з євреями. До того, як вони приїхали, було ще гірше. Але люди й чути цього не хочуть. У своїх проблемах легше звинуватити когось іншого, ніж узяти дзеркало і побачити колоду у власному оці. І такі низкопробні видання, як-от газет, тільки раді спрямувати незадоволення в певному напрямку. Розділяй і володарюй. Ось їхній девіз. І знаєте що? Це працює. Газети продаються. У преси тільки й мови про те, що ці іноземці роблять із нашою країною. Це й моя країна також. І моя країна мусила б бути вищою за це. «Що сталося з чесністю? Чому людині не дають шансу, а починають бити ногами, коли вона не може піднятися? Хіба не чесність робить нас британцями? Хіба ми не мусимо пишатись, що допомагаємо їм, а не зневажати цих бідолах, які шукають у нас притулку?» «Як же боротися з владою преси?» Гуч лукаво усміхнувся. «Існують способи, синко». За наступні три дні Фогель став знаменитим, а натовп біля входу у відділок значно збільшився. Спочатку надійшов звіт Коронера. Озброївшись звітом про розден і свідченням Тома Драмонда, лікаря Ладлоу і сержанта Вайтлоу, Коронер і його присяжні визнали умисне вбивство і постановили притягнути Фогеля до суду. Наступного дня в супроводі інспектора Гуча його відвезли до поліційного суду на Темзі, де формально допитали свідків, і магістрату ухвалив розгляд справи в суді. Гуч повідомив магістрат, що оскільки це вбивство, судовий розгляд проводитиметься під наглядом казначейства, тож слухання відклали на тиждень, а Фогеля перевели до Пентонвільської в'язниці. Минали дні, і мої сумніви щодо вини Фогеля почали розвіюватися під тиском газетних заголовків, які проклинали євреїв і хвалили нас за те, що ми впіймали його до того, як він повбивав інших невинних англійських дівчат. Був я особистий фактор: похвали від старших офіцерів, поплескування по спині від колег, а ще новоспечене захоплення місцевої публіки, особливо панночок, які прочитали про мою роль в арешті. Я був не єдиним, чиї сумні витанули. Єврейська громада також не квапилась кидатись на допомогу Фогелю. Їхні газети утримували дистанцію між одновірцями та ним, засудивши його так само голосно, як і англійці, затаврувавши його, як божевільного, за паморочення якесь. Протягом цього тижня його офіційно не відвідав жоден ребе, жоден єврей, ніхто. Крім Ребекки Кравіц, яка здійснила цілу подорож із Вайтчепелу до Каледоніан Роуд, чекала кілька годин, зносила всі приниження, які посипалися на неї з боку тюремної охорони та публіки. І все це лише заради того, щоб скласти Фогелю компанію на 15 хвилин. Знаю, бо вона сама мені розповіла про це за горнятком чаю біля самовара в чайній на генберіг Стріт. На плечах у неї була Товстасі Рашаль, в очах біль. Фогель переконав її у тому, що не винуватий. Я додав, що він такий же вбивця Бесі, як і вона сама. У його кімнаті знайшли знаряддя вбивства, нагадав я. Він не має алібі, до того ж намагався втекти. Але судитимуть його, чесно. Та невже? Враховуючи, що газета і натовп на вулиці вимагає його голову, вважаєте, що англійці чесно судитимуть єврея? Я нічого не відповів. Що мені було казати. Незабаром вона пішла, не попрощавшись, і з таким видом, ніби я, як поліціян, теж був частиною проблеми. Дурниці, звісно, за те, що преса цькувала Фогеля, я відповідав не більше, ніж за те, що сонце сідає на заході, але щось у тій розмові мене зачепило. Я бачив її ще раз на суді згодом, коли ситуація ще більше ускладнилася. Але та бесіда в Чайній була останньою нашою нагодою поговорити.